Și au auzit regile Iroț s-a tulburat și tot Ierusalimul împreună cu el, și adunând pe toți arhierei și cărturarii poporului a întrebat, unde este să se nască Hristos. Iar ei au zis în betleemul iudeii, căci așa este scris de prorocul, Și tu betleeme, pământul lui Iuda, nu ești nici de cum cel mai mic întrecăpeteniile lui Iuda, căș din tine va ieși conducătorul care va paște pe poporul meu Israel. Atunci Irod a chemat în ascuns pe mați și a aflat de la ei lămurit în ce vreme s-a arătat steaua.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 Și văzând ei steau, s-au bucurat cu bucurie foarte mare și, intrând în casă, au văzut pe prunc, împreună cu Maria, mama lui, și căzând la pământ s-au închinat lui și, deschizând vistieriile lor, i-au adus lui daruri, aur, tămâie și smirnă, și, luând în țară în vis nu se mai întoarcă la Erod, pe altă cale s-au dus în țara lor.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 în Iudeea, în locul lui Irod, tatăl său s-a temut să meargă acolo și, luând poruncă în vis, s-a dus în părțile Galilei. Și a venit și a locuit în orașul numit Nazaret ca să se împlinească ceea ce s-a spus prin proroci că Nazarinean se va chema.